Початок косані. Ще зоряний серпень пахне нектаром, Ще в шапках гнізд стоять журавлі, Та вже прив'язалися сірі хмари Тонкими нитками дощів до землі. Ще світять яблук золоті кружальця, Ще радує погода вереснева, Та вітер слинить свої довгі пальці, Щоб рахувати... Листя на деревах.